Вітер дмухає йому в обличчя, розсипає за чуба, а у двері дзвонять. Бранко різко витирає написане долоною, світ так і не дізнається, що ж стояло за тим загадковим тому. Ця стара жінка приходить часто, інколи сама, інколи з чоловіком. Їй подобається світлина, який робить для неї цей фотограф. Приводить також і онуків, правда? Бранко ніколи не бачив її дітей, тому робить абсолютно безпідставний суб'єктивний висновок, що бабця з ними посварена. Пробує уявити, як батьки її онуків, зціпивши зуби, віддають своїх нащадків на кілька днів до баби, або тим часом владнати свої справи і водночас виявити християнське милосердя до старої. Періодично жінка приносить у закритому кошикові кімнатного песика або тупого тлустого кота, або зразу кільков. фотографується також із ними. Цього разу повний набір. Чоловік дава коти і маленький онук. У нарваного веснянкуватого хлопця просто посеред лоба стирчить малиновий прищ. Бабця дістає із сумочки пудру. Пробує замаскувати неестетичну відзнаку, але малий вирищить і виривається. Бранко присідає перед ним, бере в руку м'яку губку з пудрою і заводить з хлопцем хитру розмову про пригоди піратів у Південних морях. Той слухає зачудовано сопучи, ставить багато захоплених запитань, Бранко усміхається, відповідає, а між репліками встигає торкатися чола малого так ніжно і обережно, що той навіть не зауважує. За кілька хвилин, прища майже не видно, онук вмощується у баби на колінах і благого дивиться на свого нового знайомого, напевне, він таки колись був піратським капітаном, якщо все знає так добре. Вони роблять ідерічні сімейні фотографії. Спочатку всі в купі, потім бабця позує разом з чоловіком. Бранко знає її чоловіка, він колишній директор великого підприємства, а тепер президент Якоїсь асоціації благодійної реанімації до здихуючого соціуму чи щось таке. Один із тих, хто таким чином намагається виправити шкоду, ним вже заподіяно років так з 30 тому. Фотографії цього старого часом вигулькують у світській хроніці, але там він втискає певне черевце, острогий костюм, а зараз має вигляд цілком домашнього сумирного діда у волохатому светрі, що без зайвих слів слухається своєї жінки. Баба ж пишає себе ні в року. Начесана перука, макіяж на обличчі, нафарбовані нігті, яскрава ковтина – туфлі на підборах, усі посміхаються. Старі дякують Бранкові, забирають онука, і котів забираються самі. Не перестають посміхатися, кланятися дякувати вже на сходах, і старий внаслідок чергового поклону мало не летить сторчголов зі сходової клітки. Бранк під час цього обміну люб'язностями не полишає паскудне враження, ніби він щойно побував на цвинтарі ляльок, де пахне перепрілою гумою, і повсюди валяються розпаровані різнокольорові пластмасові очі. Неприємний візит він вирішує запити кавою. За півгодини дзвонить Ганна. Вона вибачається, що не зможе сьогодні зайти по своїй фотографії. Старій, яку вона доглядає, стало гірше, і її не можна залишати саму. Бранко чомусь засмучується. Приходьте завтра, каже він Ганні. Завтра я маю бути в студії цілий день. Ганна дякує. Пополудні Бранко проводжає ще двох дівчат, несподівано сильно задоволених своїми картками паспортного формату. Дивися, каже одна до другої пошепки, як я гарно вийшла. Набагато краще, ніж на тію 16 років. І вся його робота – покрутити камеру і натиснути кнопочку. А як гарно вдалося. Це моя найкраща фотографія. Бранко робить саркастичний рух лівим кутиком губ. Зрештою, він радий, задіволь. Вони стільки разів бігали до дзеркала чепуритися – так натужно піднімали опускали під богіддя позуючи так шалено крутилися їхні